І сказали, приходь, навчу тебе. А ще ви спитали, чи є в мене родимий знак на лівій руці? Я вам показав о той знак. Ви сказали, що саме мене вам треба для науки. То я перестав сумніватися. А Варку Морозівну ти знаєш? Спитала раптом, наче прокинулася галайдиха. Не чув часом про таку. Про Варку Морозівну я нічого не знаю, відповів спокійно хлопець. Хоч ні, люди говорили мені про неї. Казали, що є дві славні чарівниці на весь наш край. Одна ви, а друга начебто варка. Але у сон до мене ви приходили, а не вона. Чого ж ти хочеш від мене? – запитала трохи зимно. Це ви повинні знати, чого я хочу. За тиждень перед тим, як рушити до вас, я нічого не хотів. Коли так, то посидь біля мене мовчки, – сказала трохи нетерпляче, щоб мені й пальцем не кивнув. А для чого це? Подумати хочу, – мовила вона, протягло, а може й пригадати. Знову стала клубком ниток, і таке мертве в неї було лице, що не посмів він далі її турбувати, а тільки сидів і дивився на краєвид, що відслонювався звідси. Бачив шмат дороги, трохи далі світився зелений вигін, і на ньому палили пастушки вогнище, хоч не було холодно, і світив ясний день розганялися і перестрибували через багаття, і, певне, було їм отто дуже весело, бо задивився на них хлопець і навіть думати забув про стару, біля якої сидів. А вона справді була в цю хвилю нежива, бо не перебувала на цей час у власному тілі, а повільно брела вузькою та слизькою стежкою, що вела в минулі дні. Стежка була піднята над землею, як стрічка, і тяглась у синій морок якому не було кінця, а бережно ступала босими ногами, а навколо пропливали зміщені і трохи спотворені обличчя і речі. Бачила вона всіх, кого зустрічала в той день, і всі речі, до яких торкалася рукою чи поглядом. Жили тут рослини і тварини, росли й дерева, листя яких всі вимовлені в той день слова. Вона читала їх, як письмо, хоч і не була письменна. Цій мандрівці вчорашнє живі навички ні до чого. Повертала тож усі слова, часини, усі дні й ночі, переглядала їх як книгу, але не мала та книга сторінок, тільки яви. Тих яв було надто багато, тож відгорнула їх як перебрану крупу, залишивши тільки те, що відбувалось у ночі. Темрява довкола ще більше згустилася, стежка, по якій ступала, стала ще тонша, і стара не так ішла, як летіла, бо щоночі летіла так понад гай та кручу і туди де вище, вдивлялась у тоскне, кругле деко місяця, їй ото гірко пекло в роті, як і тоді, коли хапала гострий і пекучий промінь, що його звішувала долі кожна зірка і тягла її, але ні. Вона давно вже цим не займалася, нічого із зірками і нічого з дощем. Останнім часом думала все більше про землю. Так, всі ночі, які тяглися від сьогодні аж туди, куди вже добиратися перестала, були повні тільки цього слухання. Слухала землю і чула голос трави. Знала, як нема людини з однаковим голосом, так само неоднакові рослини. Кожна говорила по-своєму і про своє. І скільки, мов, існує в світі людських, стільки існує їх і в рослин. Зілля говорить інакше, як трава, а дерева – ще інакше. Дерева не розуміють траву, зате розуміють кущі, кущі розуміють бадилля, а бадилля – траву. Вкупі зійшовшись, вони можуть перемовитися, але не одне з одним. Так само люблять і ненавидять одне одного – Одні можуть рости поруч, а інші гинуть, так само воюють за землю і через це в одному місці перемагають одні, а в іншому інші. Коли ж ростуть змішано, це значить, що в цьому місці йде війна, одне стає паном, а інше гине. Чи могла я, думала стара, так сильно зайнята мандрувати ще й у чиїсь сни? скажи на, Зело, чи може людина, чинячи діло, не знати? що вона чинить його. Прислухалася, але ніхто їй не відповів. Зрештою, це й зрозуміло, хто б їй відповів, коли поруч сидить хлопець. Без самоти нічого сокровеного й бути не може. Вже хотіла розтулити в й сказати, що таки не приходила до хлопця в сон, коли ж раптом із тьми, по якій блукала, з того накописька обличчя речей, тварин та рослин, що роздуто плавали навколо, дійшов до неї ще один голос зовсім тихий, як порух смертвілих вуст. Але вона почула його, почула й насторожилася. Той голос сказав їй щось таке, несподіване, давно забуте, хоч ні, вона того поки не забувала, як не забуває, що живе. Оте, щось завжди сиділо в ній, заховано приспале, і от раптом пробудилося. Вона, по думки, почала лічити свої літа. А що їх було більше, ніж знала вона чисел, то й покинула те рахування. «Мав би бути знак на те пришестя?» – зміркувала вона. І подумала, а чи не є знаком саме пришестя? «Еге», – сказала ледве в голос, – «це і є знак». «Скільки тобі років, хлопче?» – спитала. «Тринадцять», – обізвався він. «Виглядаєш на всі шістнадцять. Це тому, що високий є». І батько мій був високий, та й дід, але кісткою ми тонкі. Ось погляньте, простя худу й довгу руку, але жабуниха не дивилася на неї, тільки на вигін, на якому знову гріло вогнище і знову паслася худоба. «То ви кликала мене чи ні?» – спитав хлопець, сводячись. Стара мовчала. У куточку її ока з'явилася раптом сльоза. «Такі ви чудні, бабо!» Сказав хлопець, зрештою, коли ні, то я піду. Стояв перед нею з вузликом у руці і раптом підшморгнув носом, як роблять це діти. — Стривай, — сказала хрипко стара, — чого мене квапиш? Сам знаєш, не для просто діла прийшов. Еге ж для науки, — коротко й трохи жорстко сказав хлопець. А знаєш, що станеться зі мною, коли тебе навчу? повернув до неї запитальні очі і дивився. Вона не змогла втримати того погляду, дивилася на траву і в себе під ноги. Але то була нежива трава, і не чула від неї ніякого голосу, зілля, яке тільки до того і є, щоб його топтати. Хата була приперта до горба, по якому знизу доверху цвіли бузки, хвилі цвіту кучеряво вкривали зелені кущі, Ввечері на цих бузках несамовитіли солов'ї, лящали, плакали, дзвонили, наче коси клепали. Вечорами в тих блузках ішло таємне життя хтось шепотів, сміявся і шарудів, хтось сипко дихав, а хтось тонко зойкав, немов наслідував солов'я. Раніше стара слухала ті звуки, зазнаючи, від того немало й втіхи, Бо була певна, що це вона населяє так чарівливо ту гору. Сьогодні ж чула тільки солов'їв, тож цирнула на хлопця, обличчя якого загусло в сутінках. – Любиш слухати солов'їв? – спитала. – Чи ж вони мені не тра, ці солов'ї? – поважним баском отказав хлопець. – Коли ж не тра, то й чарувати вчитись не потрібно, – мовила жабуниха. І аж витяглася вся туди, де стукатіли, свистіли і вилязкували найславніші із птахів. «Не сердіться баба», – блиснув до неї поглядом хлопець, – «коли тра, то хай». Але вона поймалася почуттям, до якого йому не було приступу. Так повторювалося щовечора, і так повторилося й сьогодні. Буски немов спливали долі і заливали цілу долину фіолетовим смерком. Був він не лише в повітрі, але й у нутрі всякого живого, повнилися ним серце й душа, очі Іванихи погасли, бо нікуди було їм дивитися, знову завмирала перед хлопцевими очима. Йому захотілося торкнути її і розбудити, бо й сам почав перейматися цим вечором. Щось дивне й чудовне сколихнулося в його грудях. Він аж дихнув і особливим прихлепом. «Не думай, що я тебе вже взяла в науку», – сказала Іваниха Галайдиха. «Не кожну вона дасться, бо не кожен народився до того». «Я до того народився, бабу Жабунихо», – сказав хлопець, присуваючись ближче. «Це ти так вважаєш», – сказала стара, ледве ворухаючи язиком. «А от про солов'їв погано сказав. Земля, сину, – це клубок сплетений сіткою. Немає в ньому нічого даремного і марного». Але не кожному дано це зрозуміти. «Коли так, то звірте мене», – сказав хлопець, і відчув, що в нього зовсім пересохли губи. Стара сиділа в сутіні і начебто не дихала, темна і нерушна, з головою накритою чорною хусткою, з руками схованими в сірій святині. Темне її обличчя розчиналось у мороці, і тільки очі ледь-ледь поблимували. Слухала те, що розливалося по ній, тепле воно чи холодне. Стало їй пекуче печальна, а в цей час десь зовсім поруч спалахнув співом соловей. Щось заворушилось у бузках і зітхнуло. — Навіщо воно тобі, те черівництво? — спитала нараз. — Хочеш стати сильніше інших і тим добра собі набути? Хлопець уже й собі прислухався до солов'їв. Пахли бузки і тихий смерк. Наливався йому в груди. Я про те не думав, сказав він, почув голос та й пішов. Це ти добре відповів, мовила вона після мовчанки. Тоді скажи ще й таке чарівництво на добре чи на зле дається? Хлопець здригнувся. Здалося йому, що в ногах його заворушилася трава. Але то тільки роса впала, бо коли торкнувся пальцями, стали зовсім мокрі. «А ви його на добро чи на зло мали?» – спитав, і голос його прозвучав дзвінко. «Тільки на добро», – сказала Іваниха. «Але не завжди людина може додержати обіду. Через це я, як і всі у світі, жила і добре творила, і лихе. Знову сиділи якийсь час непорушно. Не було між ними великого злиття, але щось вже з'явилося. Одна чи дві нитки з'єднали їх. І до них притекли одна сила і спільний настрій. Це й був смерк, і наливав їх, як порожні глеки. Але хлопець жив в іншому світі. «Це саме люди мені оповідали», – сказав він. «Не лихави, – казали, – але спортити можете. Можете одному допомогти, а іншу забрати. Казали, ще й хвороби в одних забираєте, а іншим насилаєте. А тож, – сказала коротко – бо немає у світі чогось одного. Все надвоє розділено. Про це я й сам думав, мовив хлопець, і легко сміхнувся. Я, баба, ні до якої діла не годин. Ні за плугом ходити, ні з саблою на коні басувати. Вчився вдяка, але й наука та дяківська не пішла мені в голову. Я й з хлопцем не дуже гуляв, бо не цікаво мені. А так сяду і думаю, і чудні бувають у мене думки». Про що ж таке думаєш? Про всяке, про зілля й про землю, хіба я знаю? Часом про небо думаю і про те, що там діється.